Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'aghfiruhu Wa na'udhu billahi min syurur anfusina wa Wasayyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudril falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar ayuhal ikhwatu fillama ashal alhamdulillah Wa syukurillah jalla wa kita kembali melanjutkan insyaallah taala pembahasan kita tentang al-ihtimam bil aqidah bil aqidah wa tauhid yaitu perhatian dan mengutamakan permasalahan aqidah dan tauhid dibanding dengan permasalahan-permasalahan yang lainnya Maka al-syeikh rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada kita Sisi-sisi mengapa kita lebih mementingkan Terlebih dahulu perkara tawheed Dibanding dengan perkara-perkara yang lainnya Maka kita telah membacakan beberapa poin yang menjadi alasan hal tersebut Di antaranya adalah Bahwa Tauhid adalah merupakan rukun yang paling mendasar Di dalam syariatul Islam Yang dimana dia adalah rukun yang paling pertama dari rukun-rukun Islam yang lima Yang merupakan fondasi-fondasi Islam Iaitu syahadala ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah Demikian pula yang kedua bahawa Tauhid dengan Tauhid dengan kalimat la ilaha illallah Wa anna muhammadan rasulullah Terbedakan Seorang muslim dari yang kafir nah, Sehingga Fala yuqtal Seorang muslim tidak boleh dibunuh Diperangi Kemudian yang ketiga bahwa Tawheed adalah merupakan Da'watu jami'il mursalin dakwanya seluruh para rasul Yang diutus oleh Allah ta'ala dan rasul yang paling pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam dan yang paling terakhir adalah Nabi kita Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wasalam kemudian yang keempat bahawa tauhid adalah merupakan sebab diciptakannya seluruh alam semesta ini dan khususnya jin dan manusia wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun tidaklah aku ciptakan kata Allah jin dan manusia, kecuali karena ibadah, karena kemurnian ibadah, agar mereka memurnikan ibadah itu hanya kepadaku. aku li'abuduni ay li wa yufriduni fil ibadah maknanya adalah tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mentauhidkan aku mengesahkan aku dalam segala bentuk ibadah dan itu adalah makna daripada Tauhid. Ifradullahi bil Ibadah. Kemudian yang kelima, Barakallahu fikum, bahawa Tauhid mencakup Tauhid Ar-Rububiyah, al Tauhid Al-Uluhiyah, Tauhid Asma' wa Sifat, dan seluruh jenis-jenis ibadah. Demikian pula Al-Hukum yakni berhukum menetapkan hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga merupakan kandungan daripada tauhid dan telah kita jelaskan barakallahu fikum terkait dengan hal tersebut yang sebagian orang menetapkan adanya tauhid al-hakibiah tauhid yang keempat setelah tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat mereka menetapkan menetapkan tauhid yang keempat yaitu al-hakimiyah dan ini keliru, tidak benar karena itu adalah kesia-siaan dan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah bersepakat dengan istiqra' wa ta'ammul, penelitian dan uh, kajian terhadap Al-Qur'an dan Sunnah Sehingga tersimpulkan bahwa tauhid hanya tiga jenis. Adapun tauhid al-hakimiyah terkait dengan hakimiyah, maka dia masuk dari satu sisi kepada tauhid rububiyah dan dia masuk dari sisi yang lain kepada tauhid uluhiyah. Dan telah kita jelaskan Barakallahu kalafikum bahwa sisi dia masuk ke dalam tauhid rububiyah, yaitu bahasanya Allah subhanahu wa taala yang Menetapkan hukum itu Yang membuat undang-undang hukum Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini adalah Merupakan tawheed rububiyah Adapun dari sisi tawheed uluhiyah Bahawa seluruh hamba Diperintah oleh Allah ta'ala Untuk memurdikan hukum Hanya Apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berhukum kepada hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sisi ini merupakan kandungan daripada tauhid uluhiyah. Kemudian yang keenam barakallahu fikum. Tauhid fil asma'i was sifat muhimun jiddan. Tauhid tentang asma' was sifat ini sangat penting karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan memperkenalkan dirinya melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka tauhid asma wa sifat ini adalah tauhid yang sangat penting sekali yang di mana kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala yang diistilahkan dengan ma'rifatullah. Bagaimana kita mengenal Allah? Maka tidak ada jalan lain mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Demikian pula mengenal rububiyah, tauhid rububiyah, yaitu pengaruh-pengaruh dari ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dari alam semesta ini, penciptaan langit, bumi, lautan, gunung dan seluruhnya. Semua itu menunjukkan tanda-tanda kebesaran, kekuasaan, keagungan Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian terkait dengan Tauhid asma wa sifat Adalah menetapkan Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Maha tinggi, meninggi di atas Arsnya Di atas ars atau singgah sananya Allah ta'ala Yang Allah sebutkan tujuh tempat di dalam Al-Quran Ar-Rahman ala Ar-Shistawa Di antaranya itu dalam surah Tauha pada ayat kelima Allah ta'ala yang maha rahman Di atas arsnya Allah meninggi Dalam makna yang lain Allah subhanahu wa ta'ala Menetap istakar Di atas arusnya Naam Maka Istiwa adalah merupakan sifat Dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Yang itu adalah merupakan Tauhid asma wa sifat Naam Demikian pula nama-nama Allah yang sangat banyak di dalam Al-Quran. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Khaliq. Al-Awal, wal akhir al baatin Dan seterusnya. Al-Muhaymin. Al-Aziz, Al-Jabbar. Dan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang lain. Yang dikaji oleh para ulama. Di dalam Al-Quran terdapat nama Allah 81. Naam, adapun di dalam hadis 18 sehingga 99. Naam, itu salah satu penelitian sebagian ulama seperti alimam imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Qawaidul Muslah beliau menyebutkan hal tersebut. Naam, akan tetapi nama-nama Allah tidak dibatasi pada 99 saja. Tetapi nama-nama Allah itu tidak terbatas jumlahnya. Naam, sebagaimana dalam salah satu hadis, akan tetapi 99 adalah salah satu atau sebagian yang Allah perkenalkan kepada hamba-hambanya. Wallahi tis'an wa tis'i isman Man Ashoh kalal jannah dalam hadis bukhari muslim bahawa Allah memiliki 99 nama siapa yang menghitungnya <coughs> maksudnya <coughs> mempelajarinya menghafalkannya beramal dengan kandungan kandungannya maka dia dijamin masuk surga hadis tersebut tidak menunjukkan bahwa nama Allah hanya 99 saja tetapi itu sebagian yang Allah perkenalkan kepada hambanya. Adapun yang lainnya Allah Subhanahu wa taala tidak memperkenalkannya dan tidak bisa kita membatasinya. Berdasarkan hadis dalam Sunan Abi Dawud, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwallazak sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahadan min khalqik aw ista'farata bihi fi 'ilmil ghaibi <coughs> 'indak." Al qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a husni wa zahab hammi wa ghammi ila akhir al hadith Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan nama-namamu yang engkau engkau namakan pada dirimu di dalam Al-Quran atau melalui nama-namamu Ya Allah yang engkau ajarkan kepada sebagian makhlukmu atau nama-nama yang engkau sembunyikan di sisi ilmu gaibmu Nah, maka menunjukkan bahwa nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, ada yang Allah sembunyikan dan Allah tidak ajarkan kepada sebagian makhluknya atau sebagian hamba-hambanya. Maka itu menjadi dalil bahwa nama-nama Allah, sifat-sifat Allah tidak terbatas jumlahnya. Yang 99 dalam hadis yang telah kita sebutkan itu adalah. Bukan tidak menunjukkan pada batasan nah, Dari semua nama-nama Allah pasti mengandung sifat Sebagaimana yang telah kita jelaskan fikum. Maka mengapa kita mendahulukan Tauhid dari yang lainnya Karena tauhid adalah salah satu yang Mempelajari tentang bagaimana mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Melalui nama-nama dan sifat-sifatnya Yang dikenal dengan tauhid Asma wa sifat Kemudian yang ketujuh tauhid huwallazi tatawaqqufu alaihi sa'adatul insani wa syaqa'uhu bahwa dengan tauhid sangat menentukan kebahagiaan manusia dan kesengsaraannya di dua negeri di negeri ad-dunya dan juga di negeri al-akhirah. Naam, kebahagiaan dan kesengsaraan seseorang sangat tergantung kepada Tawahidnya Dan ini sangat banyak dalil-dalil yang Menunjukkan akan hal tersebut Barakalafikum Di antaranya adalah hadis tentang Al-Bitaqah Kartu Bitaqah yang bertuliskan La ilaha illallah Wa anna muhammadan rasulullah Di hari kiamat kelak Ada Hamba-hamba Allah yang memegang kartu bitokoh tersebut Ketika ditimbang Amalan kebaikannya Dengan amalan keburukannya Ternyata hamba itu Memiliki dosa kejelekan Sebesar 99, 99 gulungan dosa Yang satu gulungan itu seperti ya Seluas langit dan bumi Dosanya, saking banyaknya Ya 99 gulungan dosa Ternyata Ketika Dosanya diletakkan pada Salah satu anak timbangan Dan amalan kebaikannya Berupa kartu la ilaha illallah Wa anna muhammad dan rasulullah Diletakkan pada Daun timbangan yang lainnya Fama latubihinna la ilaha illallah Ternyata kartu la ilaha illallah itu Mengalahkan Ya beratnya dosa 99 gulungan tadi. Nah di sini menunjukkan Barakah Lafiqum bahwa dengan Tawhid seseorang akan selamat dari siksaan api neraka atau minimalnya dia selamat dari kekalnya api neraka. Nah kalau dia masuk ke dalam neraka dengan kehendak dari Allah Taala maka dia pasti akan keluar dari neraka tersebut dan akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab tauhid. Barakallahu fikum. Naam. Adapun di dunia, maka dengan tauhid manusia akan berbahagia. Manusia akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka kemenangan bahkan negeri yang makmur. Sekian banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha falanuhyinaahu hayaatan thayyibah walan najziyannahum ajrahum walan najziyannahum Saya terlupakan lanjutan ayat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan Barang siapa Mengamalkan amalan soleh Wahuwa mu'min Man amila solehan Wahuwa mu'min Falanuhiyannahu hayatan tayyibah Barang siapa yang beramal soleh Yang dilandasi dengan keimanan Maksudnya dengan tawhid Naam, amalan-amalan solehnya Di atas tawhid, fikum, Maka Allah Ta'ala Akan memberi dia kehidupan yang baik Yang bahagia, yakni di dunia Adapun yaumul akhirah, walan najziannahum ajrahum bihsani makan wa amalud. Benar-benar kami akan membalas mereka dengan pahala di yaumul akhirah dengan sebaik-baik pahala dengan sebab amalan mereka tadi yang di atas tauhid. Barakallahu fikum. Maka ayat tersebut menunjukkan bahawa dengan tauhid seseorang akan berbahagia, menentukan kebahagiaan atau kesengsaranya di dua negeri. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman Dalam surah An-Nur wa'ada Allahul ladzina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardh kama stakhlafal min qablihim wala yumakkinannalahum dinahumul ladhir tadallahum wala yubaddilannahum mim ba'di khawfihim amna ya'budunani wala yusyrikun bi syai'a Ya'buduna ni la yusyrikuuna bi syai'a Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Sekali lagi al-iman adalah tauhid. Barakallahu fikum. Allah menjanjikan orang-orang yang bertauhid kemudian membangun amalannya di atas tauhid. La yastakhlifannahum fil ardh. Allah janjikan kepada mereka khilafah di muka bumi. Khilafah kemenangan, kekuasaan negeri Islam di muka bumi ini. La'stakhlifannahum fil ard kama stakhlafal min qablihim. Sebagaimana Allah telah menegakkan khilafah, kekuasaan Islam itu pada orang-orang sebelum mereka. Naam. Ya dari para nabi-nabi yang diutus oleh Allah dan rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa taala Allah menangkan dengan kemenangan negeri yang makmur, yang bahagia karena sebab at-tauhid. Naam, Allah tegakkan khilafah kama stakhlaf al sebagaimana kami telah tegakkan khilafah Islamiah dari orang-orang sebelum mereka. Sekali lagi karena sebab tohid yang kemudian di atas tohid itu mereka membangun amalan-amalan solehnya. Kemudian Allah Taala mengatakan, "Wala'yubadilan nahumim ba'di kaufihim amna". Kemudian kami ganti rasa takut dengan rasa keamanan. Jadi negeri yang aman, damai, tidak ada ketakutan, ancaman para kaufiqom. Pola ibadilan Nabi membaikahofi him amna yaabudu nani walayshiriku nabi saya. Sebabnya, karena mereka memurnikan ibadah itu hanya kepada aku, yakni tauhid, dan tidak memperserikatkan aku sedikitpun dengan sesuatu apapun. Demikian Allah Taala berfirman di dalam Surah An Nur pada ayat 60 atau 61. Nah, awal hasil para Kenapa kita mementingkan tauhid lebih dari yang lainnya di antaranya karena sebabnya dengan tauhid Allah Subhanahu wa taala akan memberi kebahagiaan kepada manusia di negeri dunia wal akhirah dan dengan penyelisihan terhadap tauhid maka manusia akan sengsara di dunia wal akhirah. Naam, demikian pula dengan tauhid Allah taala tegakkan Kekuatan kemenangan khilafah Islamiah di muka bumi mereka. Enam. Kemudian kata beliau, "Al-Tawhid huwa lādi akrj al-Arab min al-Shirki wa dzulm wa al-Jahal wa al wal wal adli wa al-Gizza ilm wa al-Wahdah musawati wa Dengan Tawhid, Allah Taala mengeluarkan orang Arab dari kesyirikan, dari kedoliman, kejahilan dan perpecahan menuju kepada keadilan kemuliaan kepada cahaya ilmu kepada persatuan dan kepada tauhid barakahlavikum naam tauhid adalah merupakan sebab-sebab keadilan sebab persatuan dan tanpa tauhid penyelisihan terhadap tauhid adalah merupakan sebab kesyirikan kedoliman Kejahilan dan perpecahan. Maka jika kita hendak berada di atas keadilan, di atas persatuan, maka wajib kita mewujudkan dan menegakkan tauhid dengan baik, dengan benar, para kalafikom. Maka pasti persatuan keadilan itu akan tegak di muka bumi ini. Kemudian yang kesembilan, tauhid wa allazi fataha bihil muslimun albilad wa waqadhu alibad min ibadati tughat ila ibadatu rabbil ibad wa min jawril adyan almuharrafah ila adlal islam almahfuz dengan tauhid kaum muslimun memenangkan negeri-negerinya dengan tauhid mereka mereka tunduk dalam beribadah kepada Allah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan keluar dari peribadatan kepada tauhid. Na'am, mereka keluar dari agama-agama yang muharrafah, agama-agama yang telah dirubah kepada keadilan Islam, agama yang terjaga dan terpelihara dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10, At-tauhid huwallazi yadfa'ul yadfa'u bil muslim ilal jihad wa at dengan tauhid akan mengantarkan seorang muslim untuk berjihad kepada jihad fisabilillah kepada at yakni berkorban dan al-fida' na'am yakni fida' adalah tebusan barakallahu fikum maksudnya dengan tauhid seorang muslim berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan rela, mengorbankan hartanya, waktu tenaganya bahkan jiwanya sekalipun karena sebab tauhid. Naam. Sehingga tidaklah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jihad melainkan karena sebab tauhidullah. Naam, karena sebab ya bagaimana hamba-hamba Allah Bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah, sebagaimana Nabi SAW ketika ditanya Tentang jihad nah, Apakah jihad itu Adalah Orang yang membela negerinya Membela sukunya Membela bangsanya dan sebagainya Yakni fanatisme Kata Nabi SAW Tidak semua itu akan tetapi jihad fisa bilillah adalah man qatala mankata lah litakuna kalimat hiyal ialah fahuwa fisa bilillah. siapa yang berjihad berperang di jalan Allah dengan tujuan untuk meninggikan kalimat Allah, yaitu kalimat la illallah atau maka itulah yang merupakan jihad fisa bilillah. Barakallah fikum. Maka seorang Muslim berjihad Seorang Muslim mengorbankan jiwanya sekalipun harta bendanya adalah karena sebab Tauhid. Enam <tell> juga kita berkorban atau Dhuhaiah yang sebentar lagi Insyaallah Taala kita akan menegakkannya di bulan Dhuhr Hijjah <tell> pada tanggal 10 kemudian di hari-hari tashriq pada tanggal 11, 12 dan 13 uh, Dhul Hijjah kita disyariatkan oleh Allah Ta'ala untuk berkurban Al-Udhiyah maka tidaklah kita menegakkannya melainkan dalam rangka mewujudkan Tawheed Barakalawfikum Naam sebagaimana Allah Ta'ala Menjelaskan di dalam Al-Quran bahawa bukanlah yang Allah Taala lihat dari kurban-kurban kalian itu adalah darah-darah yang kalian alirkan, tetapi kurban itu adalah yang dilihat oleh Allah dengan niat ketakwaannya, yaitu dalam rangka memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Dia menegakkan kurban tersebut. Naam. Demikian barakallahu fikum. Di poin yang menjadi sebab mengapa kita lebih mendahulukan at-tauhid dari hal-hal yang lainnya, dari syariat-syariat yang yang lainnya. Naam, kemudian yang ke-11. At-tauhid kata beliau rahimahullah, huwa allazi yuwahhidul arab walajam Wa yaja'aluhum ummatan wahidah Walidhalika lammah wasalat Da'watul tawheed Alati qawma biha Al-Mujadidu Muhammad ibn Abdullah, Muhammad ibn Abdul Wahab Rahimahullah Ila bilaadil hindi An tariqil hujjaj Khawfal al-injilis Al-injilis Minha Liannaha Tawahidul muslimina jami'an Fi aktaril alam fatukhrijuhum minal biladil lati sayathuru 'alayha lidha rahal inggris ma'atsba'ihim yuqawimuna da'watat tauhid wa yuwajutliquna 'alayha yani ad-da'watul wahabiyah 6 nah, dengan tauhid barakallahu Fikum, mampu menyatukan antara arab dan ajam dan menjadikan mereka menjadi umat yang satu Enam umatul Islam. Walidalika. Oleh karena itu, lama wasallat da'wah tu tauhid. Tatkala da'wah tauhid telah sampai dan telah ditegakkan oleh al Imam pembaharu Islam adalah Muhammad bin Abdul Wahhab and Najdi yang di Jazirah Al Arab yang ketika itu beliau bersama dengan uh, Khalifah atau pimpinan ya. Najat pada waktu itu adalah Muhammad bin Sa'ud rahimahullah maka mereka bersatu antara ulama dan antara umara antara imam alim dengan amir naam terjadi persatuan diantara keduanya fikum, antara ulama dan umara maka Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan dakwah beliau di Najd sehingga menyebar dakwah tauhid dan mampu memerantas segala bentuk kesyirikan secara khusus di negeri Najd yaitu yang beribu kota sekarang di Riyadh Barakalofikum maka ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala menyebarkan dakwah tauhid dan bahkan menyebar di negeri-negeri yang lainnya di Sudan, di Yaman, di Mesir dan seterusnya bahkan sampai ke Indonesia melalui pedagang-pedagang Yemen, barakalofikum dakwah tawhid sampai ke Indonesia sehingga setelah itu diberilah gelar dengan wahabiyah nah, dakwah wahabi ya karena orang-orang yang tidak senang dengan dakwah beliau yaitu yang mendakwakan tawhid dan mencelah, memberantas segala bentuk kesyirikan-kesyirikan togut-togut, dan cara-cara peribadatan yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga digelarilah mereka dengan pengikut para Wahabi. 6. Nah, Barakalawwikum. Oleh karena itu beliau mengatakan di sini, ketika dakwah Ta'hid menyebar sampai ke negeri Hindia Hindi, melalui para hujjah, para jamaah Haji yang haji kemudian pulang ke negerinya. Ya, di India dan juga bahkan di Inggris, yakni di Inggris. Ya, mereka ketakutan. Naam, karena mereka tahu bahawa dengan dakwah tauhid ini akan menyatukan kaum muslimin seluruhnya di negeri di seluruh dunia. Ya, kaum muslimun dapat bersatu di seluruh dunia karena sebab tauhid. Maka mereka takut. Ya, sehingga mereka melakukan berbagai makar-makar untuk menghalangi dakwah tersebut. Ya. Oleh karena itu, mereka menggelari dengan dakwah Al-Wahhabiyah. Nah mereka gelar beri gelar dengan dakwah Wahhabiyah sehingga manusia takut dan mereka menjauh dari dakwah tersebut. Kama dzakar dzalika Asy-Syeikh Ali At-Tamtawi fi kitabih asy shahid Nah dan juga Muhammad Ibnu Abdul Wahhab Hal tersebut disebutkan oleh Syekh Ali at tantawi dalam kitabnya Asy-Syahid dan juga kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab. Nampaknya bahawa nampaknya negara Inggris dan juga India dan selainnya, ya ketika dakwah tauhid sampai ke negeri mereka melalui para haji, ya dan juga melalui di negeri kita pedagang-pedagang Yaman yang pada saat itu uh, Syekh Nah, Asyukkani rahimahullah Taala juga ya sangat mendukung dari dakwah Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab di Najd. Beliau pun menyebarkan dakwah Taahi di Yaman, sehingga penduduk Yaman pun banyak yang menerima dakwah Taahi tersebut. Kemudian mereka masuk ke Indonesia melalui perdagangan-perdagangan. Dan sampailah pula dakwah Tauhid di Indonesia. Sehingga mereka menggelari dengan dakwah Al-Wahhabiyah. Nah, dan sampai hari ini. Barakallahu Fikm. Orang-orang yang menegakkan Tauhid. Menegakkan sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Memberantas syirik dan bid'a-bid'a. Mereka sangat benci dan tidak senang dengannya. Mereka gelari bahawa mereka itu wahabi Atau gerakan terorisme dan lain sebagainya. Padahal naudzubillah Imam Muhammad bin Abdul Wahab sangat mencela dan memberantas ya dakwah terorisme. Beliau sangat taat dengan penguasa. Naam, beliau sangat cinta dengan para penguasa, bahkan beliau berdakwah di Hijaz, penguasa-penguasa Hijaz, di Mekah, Madinah dan sebagainya. Bagaimana mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana masyarakat taat kepada para pemimpin-pemimpinnya. Jadi sangat jauh dan tidak benar kalau dakwah Wahhabia yang disandarkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu mereka katakan adalah dakwah terorisme. Naam. Dan kami pun ya mengatakan Bahawa dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah dakwah yang hak. Bahkan ulama menggolongkan beliau ke dalam hadith. mujaddid pembaharu yang Rasulullah sebutkan di setiap seratus tahun Allah taala mengutus pembaharu-pembaharu Islam yakni yang mendakwakan Islam Tauhid dengan benar nah, termasuk di dalamnya Syekh Muhammad bin Abdullah sehingga kalau mereka inginkan dengan Wahabiyah adalah sandaran kepada beliau maka kita justru senang dan menerima itu Barakallahu Fikum tetapi kalau mereka inginkan da'u Wahabiyah adalah para terorisme, maka kami mengingkarinya itu tidak benar. Wallahu alam. Bersawab. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan barakallahu karena waktu salatul isya kita cukupkan kita lanjutkan insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya wabillahi taufik subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil warahmatullahi wabarakatuh.